مناسبت ما سبق سره مخکې موقوفونه علي مقدمه ذکر شو هنوو شرط پرچه یا پنن مشهور ذکر کیږي صدا شو مناسبت ما سبق سره يو سو عنواناتي عنوانا ولا معنی صلاح صلاح تو لغوی معنی الدعا حدیث کی رازی دعوت ور د در روڑی اوستا روجه دا فل یو بس دعوت قبول که آغا پر دعا غواړه زمان روجه دا روڑی نیشم کھڑی اغت پر دعا غوړه اسلامي معنا د سلات هغه معلومه ده ارکان مخصوصه وت ویل شي چې هغه قيام قاعده رکوع سجده جلسه په دې ارکان باندې مشتمل وي دیمه د ماخذ الصلات ان د صلات مشتق من هو ان من صلاتونه صلاتون یعنی من وصله ن صلاته صلات ولیکی دی صلات سره جوخوال راضی د بنده الله سره مذکین ند د الله سر تعلق قطعلا مذکین الله سر جووالدی مین الوصلہ مین صلاتن ال صلاتن وصلاتن یامین سلامن نسلات د ملاقات ارډو کیتا وای قطع ارډو کیتا ناصلاتو من صلائن جگه ده مسلی ده صلات با علاقی تحریک د ده دی دان دامونو خامو یا من صلائت العود پو گرونو که نرم لغت ده اوغه کې کگلیشوی نوشی پور بانی خیلی غور بانی توت کی ناغا دا سی نیخ کی اپاس پی گٹی کی دی نسو وقت پس آغا لغت راوچت کی ناغا لغت نیغشی را سی اعوجاج ختمی گی ندارنگی دا دا مزنک این آغا کی کگنیش دی مو شروع کرد آغا کی نیغوال را دی یا من المسلی من المسلی اشنو المسلی پاسونه او دیمه نمبر کیا دی چې پرهان یا مختشو دې اندا یقینا مختشو مان د ایمان په څیسلات ایمانی نه صلات پیدا نه کوي نو دوی مرتبه کې شهادت الله الا اله الا الله بیا چې د صلات مرتبه ده ما خ تقااف منذکر ک درم مشروعیت د سات کله شو دی مشروریت د سلاته نو دا مسله تفاقی ده مشروریت د سلاته في لالتاج نو لا لتلمهاج او کله واقعې شو دی نو پنزل سمه میاشه د نبوت کې پنزل کاله ده نبوت کی لیکن راجع قوله هجرت د نبی علی السلام نو یو کال مخ کی. بس ده دری اقوالی کې راجع قوله <تصفح> راجع قوله پنزل سمیاشه ده نبوت پنزل کاله د نبوت دا راجع نید راجع قوله یو کال دو اجرتنا مخی لالتو المعراج او دو او د لالتو تل او میاش کې کم میاشو گن اقوال دی او امن هجر رحمت اللہ علیه ترجیح دیل ورکره وشتم دراجب نور اقوال متعدد دي خدای ابن عجر رحمت الله علیه تجی و قرئه لاله المعراج و اشتمد راجب یعنی هجرت نه یوک المخ کی په میاشت میاشت دولس دی دولس میاشت کی راجب میاشت پرجب کی میاشت دی شروع دی نو دا و شمش با درجب مراجعه دری سالورم دا صلات مشروعیت شو نو د دې 5 صلوات د فرضیت نه مخکې نبی اسلام سموږ کول بالعشيه ولقاء شار او مزګر مز نه اسلام کول دا فطره وجوب کول فلقاونن یا فطره نافل في قولن دا د مو زنه نبی اسلام مخکې نه کول د سار او ما دگر پتر وجوب یا بغیر وجوب شپاگم خبره ده مشروعیت د خمس سالوات ده سار نا که ده ماسفغن نا ده امامت جبرائیل فی صلاة زور ده یعنی ده برا معراج که خمس سلوات فریزه شو و شوا او بیاد ترتیب دادا کولو تریشه کار چدا جبریل اسلام ماسپخن وقتی خود دلی ماسپخن مازگر ماخا مستن سار اغییور وات رازی جبریل اسلام تشریف را, را, را نبی اسلام و دو غالبا اغیور وات دلالو تاریس بانی ایبام را گلی لالو تاریس که اسلام و دو دل دکم زکی دو خبر پوه شوئ نو داواخر روواات نه ده صی روواته هغه د مپغین وخت نه ترتیب شروع ششي مپغین ما مادیکار ماخه مست کارار بیا یو میدي کې دګورسته مواسیې ترزی کو ویللی دلته پر را د ددي سلواتې خامسا دا د دې عمر خاصه ا کپدي صلوات 50 یو مزددي عمر خاصه نو د صلات العشاء د دې عمر خاصه رکعتین د ساره په فجر ساعت کې د ادم اسلام کړه په تفدیه د اسماعیل اسلام کې چې قرباني زبا کړه د جنت ګ حلال شو او اسماعیل اسلام الله بش کړه لذ دې په تصدیق ایبراهیم علیه السلام <سؤال> ما سفخن مشکل رسول الله بعد الموت په وخت ما ذکر کې شو څلو رکعات مشکل عزر الاسلام عاد داوود علیه وکړو نو داوود علیه السلام وقت المغرب کې افتدا وقت المغرب کې سرکات کړي دې تلور کولو خو بیا دې وبنک تفاق کړې نو سوروشو دا تلور مزونه فقهر مشرو شو او د شمو سج د د امت محمدي فقواس نو معنا به شوا تلوه څاربا فقا نبو او د صلات عشاء چې دا د دې امت و خبر شو اته د دې ثبوت د صلوات اجله نو ثبوت د صلات ادله بالقران دا تعید سننه دي چې په خبرو ریاله کې یو مزمن مو شروع کړو نو د ثبوت د صلات په اجله قطعیه سره نو قران کریم کې یو سن نه اټولېږي دا فرضيت د صلاة معلومي یو سن نه او دېمو اجلو کې احادیث او دیمو اجماع امت اغا وقنا الیومینا عذاب ټول مسلمانانو اتفاق او قیامت موږ تقاضا کوي چې دا خپل منعمي حقيقي کمال <سؤال> تعظيم او کمال عبدیت اندازه کې بندا هغه پدې کې چې سلامودي اتم اهميت صلاه مزدير اهم شي اهميت پدې معنی دی امام احمد رحمت الله علیه پاکاول باندي سرې ختون کې د مز عمادن ولو سلاتن کافر ده ده واجب القتل ده کافر ده چه مزدون نکل ساریح کافر ده عبدالله بن مبارک حتول العالم ده قول ده چه مزدون نکل کافر ده ممنش وجل تاقت نیسته و ده خدای طالبان راولی خوش بی فضلالله چه خدای راولی چه مرکی بلماده نامیت دو د دو تاریخ دو صلاة دو حن اگلو پنیز بانی کافر دے نو کافر دے کافر واجب القتل دے دو عین دو شوافی دو شوافی و پنیز بانی تاریخ دو صلاة دو کافر ندے فاسق دے فاسق دې او فاسق دې کو واجب القتل زکه الزانی چې کافر نه دي واجب القتل دي رجم کی او ارتکاب د جنا واجب دي عمر ترکه صلات کوي نه دي واجب القتل دي فاسق دې کافر نه کو واجب القتل عند الاحناف دې واجب القتل دې کافر نه دي بالکل هند ته لو غنه فاصله ته ته نږدې ده پوه هندو هندوتان نږدې ده, هندو ده. د دې څه باندې په حضور په مزونه کوي چې د عادت شو لکه ودنا هغه د صلات معلومي کې پتړک دی او صلات بنعامدان سره کافر کیږي اعظم الله من هغه ولنه هغه دې چې موږ راضي یوړل راغلو نبی صلی الله علیه وسلم هغه نبی صلی الله علیه وسلم دی من با اسلام قبلو خو دا عشر با پکنو ورکو او دا جعاد با پکنو کو نو چې اسلام قبلو او لا حبو او بل دا تکیدل منگلن راجی دا مود کول دا با نکو نو د اسلامی آغی اسلام خل نکوی چاگی کی روکو نئی حضرت مر رضی اللہ و طلعانو چکل बेहوش بشو بیاوش کی برابر وینې به وایې ته ازتمرذل الله نو منګر به ویې چې هوش کړه اوس دموز وخت دی او نعم لا حزه فی الاسلام یمن ترقب صلا اسلام کې دا څې څه کې دي شي چاګا نو مز مز پادشي دا په سره اسلام کې څه دخل دی موږ پدې اقوال ترار معلومي کې اهميت د صلاة قادر <تصفيق> بقوله نباب فرض الصلاه فريضه الصلاه ثابت بالقران وبالاحاديث وباللما وبالقياس دي قلنا تارك الصلاه عامدا حنابل لو فرض بالكافر شوافي وفرز بالفاسق واجب القتل احنا وفرز باني نذيه للكفر دعاء الله قتل من نو زکدا قتل ھا دے تری اسباب ذکر شی یہ مرتضشی دی واجب القتل وی عالذانی دی محسن واجب القتل وی یاس کہ وجل وی واجب القتل وی دا تری سوچن کہ ہن دی واجب القتل بن بلکہ ہن دی مجنون پکان چ د عادت جوش انو سمعت تلحبني عبيد الله تلحبن او تلحکجه 10 مبشره وكله رضی الله عنا شعبات حکاغه نبی اسلامو زیر ور کړ د جنت باغ کیو چته تلحبني عبيد الله او دی په شپږ د شم په جن جمال کې شي شويه رضی الله تعالی عنہ یا قول جا رجلن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سرے راگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا من آل نجد دو گرون گرون ریو ملگرر آگے سایر الراس آدی دا سر ویختی ببرو دا چی منگل چوینو یوسمعو دویو سوتی ہی والا افقاو ما یا دا ګور اربانی تړې په یده خو په خبره نه پویډ ګور ګور ګور ګور کول ا سوای پدی نه پویډ منتقاش رحمت الله نے فرمایل دا د دل پاره چې لوی سړی سره, سره, سره دې ملاقات ته خپل درخواست پیش کوم دا بو تبو سکم دا خپل خبره پکې ګردان پې زبلار شمز زبداش وم دا تبو سکم دا تبو سکم دا تبو سکم یو سمعو دا و یو سوتي ولا افقو ما یا قولا او رضیشو قرار دا خبر دا غر خوب فسره پویدنش دی سوئی حد دا دنا ترغیش اغنی زیشو نبی الاسلام تا فا ازا هو یسعلو عن الاسلام دا عبارت فازد مذافر فا ازا هو یسعلو عن شرائع اجب مساري اذا هو يسأل عن شرايع الاسلام اغتفظ كل شيء عن شعار الاسلام دائد إلا في روض الاسلام قبرنا لا الله مكه والرسل في عن شرايع الاسلام النبي عليه الصلاه والسلام فرمى 500 في الايام والليل في مدن <تصفيق> شراع الاسلام کی اول الامر بعد نو دا شراع الاسلام کی اول ویل شع... کلمه بالفقاده نو کلمه نبی الاسلام ونوی مسلمان ما فکره عن احکام الاسلام عن بنا الاسلام عن شراع الاسلام نو نبی الاسلام فرمال خمسو سلواته في اليوم والليلہ روزش باکی بنزمو زنف فرز دی او پنځم ځنه په خپل وخت باندې فرض دي که مکول مکو ښه ماځګر ماځګر یو ځای کوم به دا ساره ماځګر یو ځای وکړم پښوی حداش خبر نه کوي چې دا پنځو وړ په یو وحو کې خمس صلواتن الايام واللائل قال هل علي غيرهن النبي الدين على والنور منذر ابریشته هل علي غيرهن بنزيد هل علي غيرهن غرنته شتلو التا جمی روزوی نا غید ما سفین او مجید ر مزیو ټم کول دوټه منو کول جگدا کرن مسله دا اوس دا یع قلاو کا اند وان فرانیزا بیا الله اکبر بیا او تا دا بیا کا یو ماسبخین ماذگر یو مظه کول نخار نشای لاروی دا موزنو قوری مازبخین زهر لموزنو ماذگر زهر لموزنو پینز موزنو اللہ فرض کنی خلق قدر شود بیا یو کاس عولی که دی خار که تا بوس کول قوی دملا زندو کشوی نی رابنی پینز موزنو که یو ماسبخین مازگر زهر زهر لجو کنی یو کس خار تر اولی که او چه خار تلارنو اگه مازبخین کول مازگر، ماخام، سران ابې اشراق مزوم وکړو دې په لږ کې کته شپږ کې غوړی زړه ښه دی د شوکې شېلې چې خرګې شپږ مزوم نې کی حال علی غیرو نادی په ذو اوقاتنا علاوه بالمزممن باندې اشتدې قال الله نا الا انت تطوع ها کنا فل کې نو نوافل اشتدې دیدی استثناء یا منقصین یا استثناء متاثر نو احناف آو لازیمن نفل بشروع نفل بانی مالکی و پریز بانی دید احناف پریز نفل مز که شروع دیکره اغبه واجب که اللہ فرمائی اللہ تبتلو اعمالکم عمل د شروع کر عمل مزائی کو ان لا الا ان تتتوع الا ان تشرع فيه وشي مسسه متصل چې په خوله دا شروع دي کله لازم النفل به شروع بیا واجب کیږي شوافی په رضوان دي نفل ابتدا انتها دوار کې تخيري نه نه نه الا ان تتتوع الا ان تشرع فيه شروع جیکڑا نگران فرذروان واجب کي الله وباللہ توتلو عامرك عمل دي شروع کي عمل سر تور سو قال و ذکر الرسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان غور الفاظ پريات نه دي ذکرہ از دانی چې حدیث کې غلطي ده دا کومه احتیاطي قال و ذکر الرسول الله صيام شهر رمضان او کال که یو میعش روجینی ولدی کال هل علی غیرو دین علا واشتی کال اللہ ها ایلا انتا تطوّع انتا شرعفی بیاد نفل مو اتمام پکارتا ان شروع کرنید نا نفل کول نکولتا اختیارت مخیریتا دوشو کالا و ذکره لو الله اللہ اسم اصدقا زکات مسلم نبی اسلام ذکر کړو ته صاحب نصابینو زکات ادا کړی سیا مشاران د و ذکر اثر اصل قال فلا علی غیر قال لا الا ان تتوا حجن د زترشیر خبر په شو ان هغه کې فریضه <تصفيق> د حاج نه دراغه له فریضه د اج بیا په نام کړهغه فریضه د اج په نام کال کړهغه لرس ان شاء الله تاسف براشي د فرجت اج پښپغم د ک نام راجق قول ان شاء الله نعم ده جمهور وقالو شپغم لیکن راجق قول نعم فعبر الرجل وهو يقول اشای پشاشو غدالی والله لازيد على هذا ولا قصو واللہ قسم به خدای نه بزیات توم پدې باندې انبئ کموم نه زیاتول کو سوابت نه نوافل کوي یعنی لاجد علا ذا ولان قصو فی الدعوه و فی التبلیغ سچې ذکرې د رسول غواړي کوم زیاتول نه دی پکاره لاجد علا ذا ولان قصو وقال الرسول افلح ان صدقا لو انشالد يروى الكرازي من سرهه سوف تشخالي كي جنتي قرمنتت قوري ان علت خبر الجزم ده, ده عدلت خبر التشقيق ده, ده. افلح ان صدقا ده حالتون الدولي لا دي, دي من غير اغا موقع که موجودو افلاع ان صداقه از دانشو عجب رانشی جنتشم عجب رانشی افلاع این صداقه دا کلامو دا مشکوک بی حرف این کامیاب شو که کا درشتیہ ہوئی اچلا ار آغاز ہے که منصر رو اونسوک چه خوشایلی که جنکی تو, تو في مقامة هذه صداقات في المجلس من بعد من سر و سوء جو خوش عليك جنتي دو كورماغ جنتي دو كورماغ و دو عزم كورم و جسن من أورده او كاركم و دغة تبلغكم و بيقال حدثنا سليمان أمين و بيقال دا حدثنا اسمائي و جابر المدني و بيقال حدثنا أفلح وابين صداقات دخل الجنة وابين صداقات د د پاپولر باندې جمع تاسو غندې د دې جنټیشو نو تاسو غنه د لرله باندې نارواز نبی اسلام څنګه غنه کړو ګن تا ویل تلګم ټول نه بهتر تا ویل هاذا تصحیف منل کاتب دا کاتب نو تصحیح تصېبی شوی دا غلطی ده او شوی دا تصحیف خلکه تحریف کوي ورا لافسه مولوي دي مولوي علم کی تا مولوي وای ان دا پښتنو هغه کی تعریف کرا مولا علی قاری مولوی نه مولا جوړو ازمو کوسان خلق مولا نه وای مهلا هغه مهلا جوړو مولوی نه پښتنو مولا کوسان نه مهلا مولا علی قاری مولا دې تعریف نه دې مولا دې تعریف نه مولوي دې نو مولوي نه مولا مولا نه مولا تعریف در تعریف <تصفح> نو دا والله دا لفظ دې والله نو والله لمن شدګنه انا غبره اوس کړه ناندي باتن جوړ کړه نو وابه والله. <تصفح> والله والله وابه نبی اسلام دا فوکلر څوګنه کوي والله افله والله قسم په خدا چې دا سره کا شو قسم په خدا دا سره کا شو نو راویو کې د ته لیکون کې والله نه وابي جو که لاندې باجو کو او والله کې شته نه لې کړه نو والله نهوا وابیې تن یوکوان کې دا وابي نهلی حاض ته صیفون محته ص والله والله ان څنګه رښتیا وي ندي کامیاب دي قسم په الله